Bai, bai bai bai bai maiatzak jarraitzen dut eta aurrekoan astuenuen hemen maiatzean garrantzi handikoa den e, gaia hau da, da batez ere e, aurten 70 urte bete direla eh fasizmoa edo nazismoa den garaipena bete zenean Eta, bueno, egun hauetan, ospakizun asko eta modu e, askotakoak izan dira Alemanian, eta borbon ere. E, eta, nabarmena ere izan da, hirian txartela asko ikusitezkela e, non e, ejerzito gorriari edo e, sovietarrai. Ezkerrik asko ematen zioten txartelak iku zitzken, hizkuntza ez bedinetan baina gehienak errusieraz, beraz espaziba jartzen zuen txartelak edo espaziba zuten txartelak iku zaite hemen hiri osoan. Hori mailattzearen sorttzan mailatzaren behattzian, eh, Soviet, ...batasun sovietikoa zenean eh, mailatzaren behatzia zen, rantzian eta sortzia, eta Alemanian ba egunez berriak izan dira ba, nazismoaren garaipena, bintzat, gara jortako nazismoaren garaipena, ospatzeko ba hori aipatu nahi nuen, aurreko hastean, korrika beti bezela, astu nuelako, eta bueno, ba, garrantzi hauntiko gaia izan dalako, hemen. Bestetik, ba, bai, jarraitu dute jarraitu dute hemen kaleko ospakizunak, esaten nizuen hemen nengo udaberri etorrerakin, ba, beroa edo giroa piztutzen dela, eta San Pauli futbol taldeak, eta normalean ez deten, nik hemen futbol, eta zitzegiten, baina San Pauli taldeak badu bere, bitoa badu bere, esan nahiak, Eta azken ingolarun batean izan da. E, festival bat antolatzen da hemen San Pauli futbol zelaia den inguruan, e, maitasuna futbolean edo, lemapean, eta bertan aipatzen dira baita ere, edo izan dira gaiak, ba, futbolean e, eman homofobia, baita ere futbolean eman dako arrazakeria, eta bueno, horren inguruan kontzertuak. jaia Eta bar... Eta bertan izan genitzuen Kataluniako laonak eh, Kataluniatik eh, talde fuerte ezaldo handdi etorrizalako bertako San Pauli fan taldekoak eta eta katalanez bakate San Pauluriren kanta eta hori kantatu zuten hemengo eztenatokian. Beraz Jaez jai, hor jarraitu du hor jarraitzen du hilabete honek. Ez dira denak haiak, baita ere, grebak. Eh? Gaurkoan, metroen, tren, tren sistemaren grebak, eta ja azken, azte hauetan errepikatu diren grebak dira, e, langilen e, ba, baldintzak edo eta soldatak hobetzeko grebak. Eta greba batek ere bi aste dirau, Momentu honetan da e, ezitzalien greba. Hortzen deietan, lan egiten duten hoien greba ba, ai, salatu nahi delako e, lan ahlorretan eta lan sozialean orokorrean ari didenak ba, zer errekonozimendu gutxi daukaten eta o, hori ere gizladatzen da ba, soldatan. Beraz hauen protestak eta e, aurtzaindegiak itxita onu dira eta horrek eragindu du hemengo langileen bizitza e, Askok e, hartu dute, e, hartu behar izan dute, opor, a, oporrak, el, hartu itxuzte, eta oporre egoak hartu ituzte, eta horregatikan komunikalidetan gaiz nabarmena izan da aurtzaindetakoa. Bestela eta beste gai bat aipatzeagatik, Gaur, hamburgon hasi den epaiketa mernet izeneko kurdo baten kontrako epaiketa hasi dute gaur lege antiterrorista edo Alemaniako lege antitorrista den azpiiko epaiketa e, hemen e, PKK izatearen edo kide izatearen edo PKKen barruan kide bain, ilago, e, ba mehiago. ...gidabitza edo leporatzen diote... ...menet honi ...eta abuztutikan... E, ...gartzelan dago, preventorioan... ...eta gaur eman diote... ...epaik eta oni asiera... ...agoizeko sortitatikan... Ba, ...epaitegiaren aurrean... ...izan diak konzentrazioak... Ba, e, ...menet... E, e, ...elkartasuna... ...alirazteko. Bueno geio eta geio eta geio noski baditu puntu geio <laughs> zerrenda luze honetan, baina nagian gaurkoz nahikoa dugu, eta urrengo astean, kukemen astegun badaukagu, azkenean badaukagu hemen astegun eh, jaiegun bat, eta <laughs> egoi astelena da, menbekoste eh, izeneko jaieguna, beraz asteburu luzea izango dugu, baina aste azkenean berriz zuekin egoteko asmotan, Korrika edo Lasallago edo Nolan moduan baina hitz egingo dugu hurrengo astean. Ordun hurrengo esperapea